Miren jauregi. Joan den urtean hasi nintzen ni tutoretza eta horrelako kontuekin. Uste dut, tutoretzak aukera ezin hobea direla ikaslea ondo ezagutzeko. Bere beharrak, nahiak, utxuneak, indarguneak, ikasteko moduak lokalizatzeko. Iruitzen zait, ikasle bakoitzak duela ikasteko modu propioa, eta modu hori errespetatu behar dugula. Horregatik, tutoretzetan ez dut denborarik galtzen ikaslea zuzentzen. Programazioaren jarraipena egiten dut. Eta bereziki, saiatzen naiz beti, mintza praktika, bai beste ikasleekin, baita euskalte kanpoko jendearekin ere bideratzen. Zalantzak argitzeko modu asko daudela uste dut eta oiek martxan, martxan jartzen saiatzen naiz, ikasle bakoitzaren beharren arabera.